chak Bidazualdeko herri mugimenduen irratsaioak Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Poliki pentsatu osasun mentala patxada ausnartu guruja betasuna herrien nagositasuna lorra natura bienistasuna chingurri ocha Leon, eta Ongi etorriak beste 2 nire chingurri otsak eran. horkoan ez dut hemendikan nirekin ezbea ez sendika, baina gonbidatu batzuk ditugu. Gombidatuak duna azorai. Gonbidatuak eta gaipila bat horrengo orduan alde batetik xixare baratza elkartea hitzein dugu, Eta hoiek ditugu hemen gonbidatu, hemen dikan minutu gutxira beraiekin aritzeko aukera izanen dugu. Bestetik, hauzolan ekimeneko kolaborazioa izango du ere bai, gaurkoan batzarraren inguruan mintzatuko dira. Eta este honetan, Santanderren dagoen abrazo House ba lastoz. Eta lurrez egin dako etxearaz e, itzein godu ere bai bere eraikitzaia Eta guzti horretaz gain denbora ematen badigu ere bai, ba ojartzun irratiaren eskutik, sendabelarren atalan, azen horiaren inguruan mintzatuko gara. Beraz kontu pila bat, gaurko txingurri hotxaken, e, txapa zintzilik, ...eta ancheta y Esaten izoen e, beraz, gonbidatu, gonbidatu batzuk ditu gula hemen gure estudioan, Arratxaldeon, Koldo eta Niebes. Jo, kaisa Eta bueno, esaten genuen. Sixare, e, baratze elkarteko kideak zaretela, orain dela gutxi sortutako elkartea eta sortutako baratzea zimintzatuko gara, hemen eskualdean kokatzen den proiektua. Eta hasi gaitezke pixka bat, esaten ba, noiz eta nola sortzen den elkarte hau. Ba, behira. Bago beste kooperatiba batetik angatoz, eta hau, guain dela bila bete piskatazi ginela martzan, da, leheno piskatu rruti geratzen zitzaigulata, ba, hemen inguruan piskatekologia, eta, ba, kontutan hartuz, eta hemen dauden baratzak, eta, ba, hori, ba, ba, ba besteagatik, eta, bueno, ba, asmorrekin bilatzen asigera eta poliki-poliki aigea aurkitzen. Talde mm -hmm, bat eh, osatu duzute eta bueno, beste bat, hemen bihaztetik bin elkarrezketatzen dugu, olako proiektuak martxan eh, dituzten zuek ere bai, eh, olako eh, ba, kontsumo talde ekoizle batekin eh, nola funtzionatuko du zi horrek? <coughs> bueno eh... Ba eh gure, bueno, gure da, ba, e, baratzi eh kultura kultura edatzea eta gero eh bueno, baratsa bat egitea eta bertako e, eta garaiko elikagaien harreman estua izatea. eta bueno, e, gara, bueno, e, auzolanak egiten e, kolektiboki eta auto autoformakuntza sustatzen. Mhm. Mm Ta bueno, e, eta bueno, gero ekologikoki lan egiten dugu, produktu kimikorik ez erabiltzen eta Ez da, ongarri ekimikorik ere. Mm -hmm. Ba, duzute, osa, figura desberdinak daude zuen e, elkartean, ez da? Ekoizlea diren ageiago, e, besteak esa, ez dugu esango kontsumitzaileak ze kontsumitzaiaak soik ez arete, ez bezala lan hain mertu zutere, bai? Hori da, bai, bueno, bagu e, taldea, bueno, ama, amar familiaren txako la barazkiak e, e, egin nahi dia, eta ba, kompromesu batzu dauden ez, ba, lan fisikoa eta autoformakuntza, baina bueno, langile gile bat izango genuke jornada erdilean e, bestaletik ere kudeaketa eta ere ba, gure gain nolabait horizontalki izatea hortako e, bueno, asmoa da urtean bi pertsonea izatea hoien ardura hartzea eta nolabait e, e, ba, ekoizle guztiak ba, parte hartzea urte hori ba, txandatzen joatea eta Ardurak horiek norbait banatzea. Mhm, mm baratza nun, nun topatu duzute. Bai. E, lurrak eh ondarrebian ditugu, eh amuten hein susen eta bueno, 2000 metro karratua ditugu eta ez dakit. E, Lur horiek, Lur, ah, ah bueno, utzita daude, es bueno, bai, e, lurra da. publikoak eta lagunen utziak eta Orira. bueno, pues hori doainik ditugu gaur egun, mm -hmm. eskatuta eta bilatzen, na bueno, Hasiera batean zati batekin, eta, bueno, hor pues, zeudenak utzita, eta, er, bueno, nola behit jakin da, zeinen azian, da, hau zola, ba, orain daukagunarekin, behar deu, ge, zeo zer gehiago, baina, bueno, horrekin azigerat, eta, mm -hmm. bueno, asmoare, edo itzaropenarekin, zeo zer gertu izatea gehiorendi. Mm -hmm. Eta, Oker resumenago es atenzion utena orain dela gutxi hasi hasizaretela lanean eta bueno orain tokatzen dena da lur guzti hori prestatzea udalerriko landaketarako, ezta? Hori da. <laughs> Pentsatzen du eh badagola lan potente bat one egiteko, ez? <laughs> ba bai, <laughs> den on artean egiten dut egiten du lana eta oso ondo. Bai, orain dela ya pare bat aldiz geatogea oso lan egitea, bai bueno, pos orain da Ba, bakizu ba, saiena eta itzuziena, zeo handikana ez da etekinik ikusten, baina bueno, ilusi handiak ingaude eta ba, esan dizugun bezala, hori ba, lehen hori egon nagea eta bait, nola baita badakigu zertan da, bueno, itxaropena handiak inga, da, e, sartu dan jende berrilla hortan etzeukana esperientziare, hori ba, ba, gehen bat ilusio handiak inga. Eta hori pare bat egun, bueno, ontan ere, hirugarren esango litzateke igande ontan, ba, karo, hemen gertu izatea, ba, dauka nona da, hori, hauzo e, lan egiteko, leheno, ba, geratzen ginen igandetan da, guain berriz, ba, ba, ori, aztean zehar egin dezakegula. Guain azteen airigarela, ba, ba, igandetan airigarela, guain dela bi igande, urrenguan isango dugu irugarren txanda. Ba bueno, goza pasa. Eta guztia antolatzeko, jakite nolaiteko bilera batzuk egin zen ituztela, pixkat jende bat bazineten alde saurretik, baina esaten zen, zenun orain ere bai, mm. ba, jende berria sartu dela, e, nola iragartzen dau, nola nola izaten dira bilera hoiek, eh azkenian taldea taldea mm -hmm. sortzeko bilera hoiek. Bueno, basira, ba esan ba, dugun bezala, beste batetik jentozen batzuk eh hor etorri diren berri batzuk basian baratzabiz irite kidekoak eta hori bah, hortikan batzuk etorri dira gero ere e, afitsak eta kartela jarri izan dira eh ba no pues gauzik bai noski hori bai lenengu <risa> eta E, bueno, pues deigarria dena da, hori bueno, amar saski beteetzeko eta goain ba, itzanon zerrenda badao hiru bai, iru, iru lagun edo Eta lan ea torri izan dian, jakini nintzen nintzain Oindela bihazte hauzo lan egin gendun nian, zeuden batzuk, errezar bantzeudena Eta hor zeuden lan nian dago, no? Pus, Beraz badago, jendia gogoekin, nolako bai, proiektuetan parte hartzeko Gain iran eretxat, e, bueno, hau zartu e, bestera batea inda, orduan pixkate aldeontan, e, iparraldeko zeakin, orduan e, iparraldeko bueno, pues, e, jende eta pixkan asketa kulturala lapulita sortzen mm -hmm. ari dala iruditzen zaid. Gero zenuen, e, hau e, bian, e, baratzak bizirik ekimena, mm -hmm. amutengo katuak amuteko baratzetan kokatua zaudetela ere bai, baratza hoiek eta ekimen horrek askenean Ba bertan dago o no labaiteko arriskoa badagola lurr ore galtzeko, ez? Horregatik ba, han gehien bat ehmen eitearena, ezta? Ta ba, hori, ba, hiri edorrin ondoan izatea bere garrantzia, ba, hortan, or, ba, ez? Ba, ba hori utzi ta seudela utzi dizkigutenak, ba, bueno, ni zuzenki familia batez hautzen dut utzi diguna ta oso harro dago. Ze hori ez dala e, familie batei eman diotena, eh? zormen, kolektibo bat, izan dela, eta eh, hortaz, buze, ikustean, dagoen lurra, eh, utzi, uste badigute bentsat, eh, erabilita hortaz, mauri ba, ba baliatuko garela. Mm -hmm. Mm -hmm. Gero beste kontu bat, ere bai, be, e, duzuten beste berezitasun bat, beste olako ekimen batzuk e, konparatua, da, elkartea legalizatu duzutela. E, zergatik hau, ze abantaiak, pentsatzen dut ere bai, eztabaida bat izango zen dutela honen inguruan, e, zer zergatik erabakitzen duzute hori horrela itia? Ba, bueno, pixka eta hori daukagun esperintza gatik, ez? Beste, bueno, sortu zan, no, oen dala bi urte, doiru ja bestean ginela, baina? <coughs> Ba, bueno, busan gertatu izan zian gauzak, eta nola baitere langilla, ba, babesa bat behar duela, ez? Eta, e, bueno, dana nola sortu iten dan, eta horrela tokatu dan langilla, e, gure hontan preslegokena, emengo, e, residentia dala, eta aukera duela, eta gure ez da bai da egontzan, oski, mm. zebeti alternatiba, baina bestaldetik antzeatik galdu ez?, e, izan ditzakegun laguntza horiek gehien bat langilean mm. Gure, bueno, beldurrak edo, ez, beti zehose reskatzen desu nean, gehien bat, ez, ola erakundetan, e, ea gero trukean edo seska erado den. Baina, bueno, ikusita bizizan duguna, eta aukera dogen eukala, bueno, hortan saiatu ge orain eta, bueno, froga bat izan daitekela. Eta gero pixkat eta maitzen e, juteko, nola ikusten duzute, ze azkenean esaten arizineten, ba, jendia dagoela e, ba, oso motivatuak olako proiektuekin, ba, duzutela jendia etxaron zerrendan, eta orokorrean, ez bakarrik zuen kasuan, noaizik eta orokorrean, ba, ikusten da olako mugimenduak, olako egitasmoak, e, ba, ba, jarraitzen dut, dutela minoritarioak izaten, baina e, gerozta gehiago daudela eta gerozta gehiago, jende gehiago implikatzen dela, ez? Nola ikusten duzute guzti, guzti hau? nik ikusten dut, nei, nereka zu partikularrean nola, puz, pues, komentatzen jendeari eta jendea, gai, ba, ze, zein deresgarrila, eta ze, eta gila da ba, hola ba, jendea sartu dana, ba, ba, oain, ni adibidez, ez, oain gaudela, barazke jaso gabe, biurtetan astero jaso eta, uf, ba, zentzazio bat, utzune, buzakit, ez zian faltadala, eta sartu den jendea, jo, puz, pues, aziera batean, zer egin, beste barazkekin ez, e, astero, baina, e... Ba, Gindia, nikuzte hori, eh, azira batean beldurra ditu nere ustez konpromesuei. Eh. Uh -huh. Jo, ja, claro, ka... eske ganderu, comerra. claro, es dira, ba, eh? konpromiso asko, es? Eh, bueno, asko, baina, hori, pues lurra, eh, lurra, joatea lan egiteko. Eh, por, eh, gero, em, eh, pues astero, hori, eh, usta hartzea, eh, joan behar da igual segun segun se sortutan se ez pues igual denbor, eh, denborarik. Gero, eh, ilabetean baino eh asambleada eh mmm La cuota bai, bueno, bai, bai, bai, hori bai. baina ni guztiz daude, ez bai, baina ez dira inbeste, baina eh mais egin behar dira, es. Nikuz mm. se gehien bat da drama bizitza, eh? Seguneroko bizitzan jen da jentia pixka bildu egiten da hor Orrekin, mm -hmm. Eta betetzen ez direnean ere, bere buruarekin, bizkateztutu edo. Mm -hmm. Et, baina, ni guzti zabaltzen nahi dala edo, jendian, esan desuna, es, gero eta esagunagoa da, eta interesa gero eta gehiago dago lagori, zer jaten dugun, jakitea eta lurrarekin kontaktua izatia. Kontaktu ustua, bai, ta... ustua. Ba, eta eskenean zuek hemen negotia kontatzen eh, baolako ekimen baduartxan jartzen ari zaretela, esan nahi du badagola la zerbait. Badago, badago. Koldo da niebez, ba, mi esker, gurean egon izanagatik eta animo, e, u da berri ontan segure ere lula izango zango da zutelako. Eta <risa> zeo zer jasoko dugu gainera. Oh, Ezkerrik asko. <risa> Ezkerrik esker. asko <risa> zu jo. zan niebes aspertzen da niebes eta koldo sisare baratze elkartekoak eta orain txengurri hotxak honetan asperkeria entzuten narizaretea nari eta pekiren eskutik eta jarraian kantabriara goaz, bertan abrazo haus lastoz eta lurrez egindako etxea esagutzera del movimientoaren irratsaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Bueno, pues estoy aquí con Robert en Abrazo House. Buenas tardes, Robert. Eh, egunon. Macha León. <risa> bueno, acha León. Y bueno, pues vamos a nos vas a explicar un poco en lo que consiste Abrazo House, que es una casa de sobre todo adobe, ¿no? Cob, de barro, sí. Eh, bueno, este, este esta casa es um, es parte de un proyecto que empezamos hace seis años. Um, um, empezamos uh, construyendo una casa pequeña y uh, quisimos hacerlo con materiales naturales uh, y usando lo, um, lo que había en el lugar. Entonces, cuando llegamos aquí, esto era un pro y solo había tierra natural. Entonces hemos eh, estudiado las diferentes técnicas de construcción con barro. Y la técnica que hemos elegido usar es una técnica que se, que se llama Cobb. Eh, se hace una un tipo de barro con ar arena y arcilla y paja y agua. Y se, se usa eso para construir las paredes. Entonces construimos una cabaña donde vivimos actualmente y luego empezamos a hacer la casa grande es que estamos ahora eh, haciendo bueno, los trabajos interiores estamos, nos falta poco ya eh, y hemos invitado a gente que, para que venga a ayudarnos y ha venido mucha gente de muchos países diferentes para aprender las técnicas de construcción con materiales naturales usamos barro eh, madera ...revoques de cal hemos hecho y, y, y muchas cosas más. Y decías que mmm, la idea era utilizar materiales que se pueden encontrar en el entorno... ...pero no hemos dicho dónde estamos concretamente. Uh, bueno, sí, estamos aquí, estamos en la Junta de Voto... ...que está eh, a, mmm, cerca de la costa de eh, Cantabria, cerca del Larero... ...y uh, estamos, bueno... Uh, En un sitio, obviamente, un pueblo muy pequeño. Eh, tiene como 40 vecinos. Aquí se llama Yaneth. Uh, y nos, nos gusta el sitio porque es tranquilo. Es un ambiente muy muy tranquilo. ¿Y de dónde viene o por qué decidís... Eh, Pues construir una casa y hacerlo de esa manera, eh, utilizando materias naturales, haciéndolo de al final de barro, ¿no? Bueno, eh, yo siempre tenía el sueño de hacerme la casa. No sabía que lo iba a hacer con barro, pero luego ah, aprendí un poco sobre las diferentes técnicas de, de construcción y lo que me costó más que nada del barro es que es una, un material muy eh, agradable para trabajar y que eh, cualquier persona lo puede hacer um, y también se puede hacer formas muy bonitas formas orgánicas, redondas es muy distinto que la típica casa de cemento que siempre es cuadrada entonces um, uh, más que nada me atrajo la, la, um, las formas esculturales eh, que puedes hacer con el barro pero luego también Eh, es algo que para mí viene un poco de mis raíces porque eh, yo nací en Devon en el suroeste de Inglaterra y eh, ahí hay muchas casas de barro de hecho la mayoría de las casas antiguas de Inglaterra que llevan hasta como 500 años eh, de pie son de barro porque es un material muy duradero aunque no parezca pero uh, las casas de barro aguantan mucho Y aunque sea un tipo de, de construcción, de forma de, de construir, que se ha perdido un poco, eh, es algo muy viejo, ¿no? Es tan viejo como las personas, casi. Claro, y, y en el mundo, eh, muchísima gente vive en casas de barro todo día, pero, claro, en los países eh, industrializados se perdió la técnica, porque es una técnica que siempre se relacionó con los pobres. Pero, eh, y al... al ...aparecen los materiales industriales... ...como ladrillo... ...cemento... Eh, eh, ...hierro... Eh, ...acero... Eh, ...la gente... Eh, ...cambiaba de la forma de construir... ...pero ahora eh, se está... Eh, ...digamos... Eh, ...renaciendo... La, ...la construcción con materiales naturales... ...porque la gente se da cuenta de que... ...son más saludables en muchos sentidos... ...no sólo... ...en la forma de trabajar, porque es eh, muy distinto trabajar con barro que es un material muy saludable que trabajar con, por ejemplo con cemento pero también eh, una casa de barro transpira, es, es una casa vive, viva de, deja pasar eh, todos los, eh, los toxinas que hay dentro de la casa pueden salir por ejemplo la humedad puede pasar por la pared entonces eh, en ese sentido hace casas más, más saludables también eh, por ejemplo el aislamiento térmico la, el barro aguanta el calor calor muy bien entonces siempre está fresco en verano y, y caliente en, en invierno y otra um, otra cosa importante también es que esta casa es o sea su estructura se apoya en esas paredes de, de barro ¿no? si sí, es un eh, bueno es un muro portante, se dice um, y es, es un muro Que, ...que tiene una anchura bastante significativa... ...comparado con la... ...el típico caso de cemento... ...es un muro muy ancho, sí. Y también decías antes... ...el, el hecho de que haya... Eh, pues gente interesada en este tipo de, de construcción hace también que se acerquen y, y que esta casa se construya o sea principalmente pues eh, la habéis construido vuestra familia pero con, con muchas manos que han pasado por aquí ¿no? claro, ha venido gente de, de, de muchas partes del mundo de hecho eh, algunos para solo un día otros para semanas o meses eh, entonces es una casa que ha recibido eh, el trabajo de muchísima gente Y, ...y ha sido una experiencia muy buena para nosotros... ...trabajar con tanta gente distinta... ...y bueno, estáis, eh, decías antes... ...casi terminando la casa... Pero todavía aceptáis voluntarios y voluntarias. Igual si, si alguien que nos esté escuchando está interesado en, en venir, como ¿cómo tiene que hacer para ponerse en contacto con vosotros? Uh, bueno, lo mejor es que eh, echen un vistazo a la página web, eh, que es eh, www.abrazohouse.org. Um, y ahí puedes encontrar todas las... Um, ...todas las condiciones y, y pues eh, leer más sobre el proyecto... ...porque no solo estamos haciendo una casa sino también... Eh, ...estamos haciendo eh, una huerta, estamos plantando árboles... ...y estamos convirtiendo el terreno en lo que me gusta llamar... Eh, ...un bosque, com bosque comestible, quiere decir que mm, las cosas que plantamos... ...no solamente plantamos cosas que se, se plantan todos los años... ...las típicas verduras... ...sino también tenemos arbustos y árboles... ...que van a quedar ahí... ...y, y a, cuando están crecidos... Eh, ...es un sistema que tiene muy bajo mantenimiento... ...entonces eh, se cuida solo... ...más o menos es algo que aproxima... A la, ...al estado natural... ...con, con el, el bosque mezclado... ...que típicamente a, a, habría en esta, esta zona... Pues no sé si nos falta algo por decir o algo que quieras decir para terminar. Bueno, se puede decir muchas cosas, pero bueno, yo creo que la, la, lo que más he aprendido este proyecto, eh, yo, no, yo no tengo formación en arquitectura, ni, ni tengo ni, no tenía más experiencia en, en construcción cuando empecé este proyecto. Eh, solamente, bueno, había leído mucho sobre el tema, pero yo creo que lo que me ha enseñado a mí es que Cualquier persona es capaz de, de construirse la casa eh, y solamente faltan las ganas ancheta Media.info punto info ancheta y ratia vela un al delor en saco comunicavic tan venga <risa> m geneuen gerituen beraz Roberren hitzak abrazo jauseko eraikitzailea bera eta bere familiak ba orain dela 6 urte hasitako proiektua das hitz egiten zigun eta gazteleraz egiten dugunean ba laburtzeko eta eskeratzeko tartea hartzen dugu eta hola eingo dugu horrengo minutuetan Naturan eta gertu lortzen aldiren materialekin ereki nahi zuten etxea eta botoko eskualdean kokatu dagoen terreno batean laredotik gertu eta zehazki bat janez, berrogei biztaneko herrian lortu zuten terrenoa eta esan bezala orain dela sei urte hasi ziren eraikitzen bertan. Bekob teknika erabiltzen dute koba lastoa, buztina eta ura nazten eit, eiten den materiala da eta lendabizit txabola bat eraiki bertan bizitzeko eta gerora etxe handiago bat eraikitzen jarri ziren. bazgain ba beste material batzuk ere bai erabili izan dituzte, adibidez segurra edo karea. Esaten zuen lokatzak duen onura dela edo zeinek erabili dezakela eta forma oso bereziak egin daitezkela. Mundu osoan zehar erabili den teknika da, baina industrializazioaren garaian ba galdu zen batez ere hoixe herri industrializatuetan Gaur egun e, berpiste bat izaten ari du honek eta orokorrean e, material naturalekin ehindako eraikuntza osatsuntxoago eta sostenigarriago sostenigarriagoa delako. Bertek esaten ziguen ere, esaten zigun egituralki eta termiokoki oso ondo funtzionatzen duen materiala dela koba eta etxe honen eraikuntzan mundu osoko bolondreseek parte hartu dutela horrek ere esperientzia berezi eta berazgarria suposatu du bera ta bere familiarentzat. Eh, informazio gehiago nahi hasanez gero, hurbebikoitza.abrazohouse.orgen. Eta horretaz gain aipatzen zuen ere bai, ba ez bakarrik etxearen eraikuntza baizik eta terreno osoaren e, mantenimendua, bertan e, berak deitzen du, e, berak esaten du nolabaiteko baso, jam daiteken basoa sortzen ari dutela, ba baratza eta hainbat zuaitzen e, bitartez, eta ba nolabait e, proiektu oso bat sortzen ari dutela, janez herri horretan. Izan da beraz, roberrek kontatzen ziguna, anari tapekiren inon izatekotan nizateko tan, ari zarete eta jarraian, auzolan ekimeneko kide batekin harremanetan e, jarri gehiago gera, bak izute bi astetik behin gurekin izaten ditugula, gaurkoan batzarraren inguruan mintzatuko zaizkigu. Mm. Erri mugimenduaren irratzaio Auzumediak ekoiztutako emankizuna Beno, telefonaren best aldean, ekimeneko senki daukagu, arratxaldeon, senki Kaizu, arratxaldeon, mitel Ta beno, orain de la VSC asinen e, Auzolanen e, kolaborazio honekin eta izango zaituztegu hemen horrekoan e, ba, gorka geneukan, oraingoan zenki ta batzarraren inguruan. Itziain ber diguzu. Bai, bai, ba pizkat Auzolaren filosofiaren muina den batzarri buruz, bai, holako pintzela da urkor batzu, ba piska bat, i, ja, ba, ez ba da, arrutela pizkat e, jatorrago egitekoa, ez? Mm hmm eta baldeba hasira batiean ba pizkat historian ba, kokatzeko ez, bueno, eh sent dezakegu batzarra bat dugu ba, sartean, ba giza giza taldearen arteko antolamendu sistema bat da, es. Eh, leno arai, ba za, antzinea, ba asko erabiltzen zen antolaketa sistema zen, mil urteetan egondu da funtzionamenduan, ba lurralde lur osoetan zehar. Eta, bueno, basan daiteke dela gizapkien arteko antolamendu sistema naturala, ez? Berezatzen dena batalde batkudatzeko modua, izatea bat, talde horietako den arteko solbazketa, ez? Ba, hemen, gurein-guruan, Iberiar penitxulako herri preromanikoetan eh, batzarra erabaten zen, hemen penitxula sodan zehaz, E, iru imperio etorri ziren, eta, bueno, ba, oise, ba, eragapitza sistema honi, ba, kalta asko dintzionez, erromako imperioa, gero e, tolidoko godoak eta baitarea landaluzak. Baina nola ere, penintxulako enbatgunetan, batzarraren e, jo, e, jokaera, ba, mantendu izan da, ez? En, ba, direz, hemen iparaldean, penintxulako inparaldean, ez eragin asko izan, e, mo, ez da guztiz afinkatu, ez, e, imperiotako hau bat eh bonoba demorarekin ba, ba doan ja bai Espania zibilizatze iraultzen bitartez ba batzarra bezala fikatzen dijoa eta gero aurresago 13 14 harren mendeetan ba, koroak coroak ja, dira presioa egiten herrietan ba hiri eta hiribilduetan gehien bat ba kontsejo hauen ba, boterea pizkanaka murrizten jouteko ez eta beraien ba, beraien Ba, botere, ba, botere hori ba, esku, eskura garria bizateko, ez? Alaren ekazal lan, e, landetan, ba, mantendu izan da ba, bere den isolamendua Horrengo pausa importantea, maia ba, zartzen duna konstituzioa kardizeko-gostituzioa esango benuker dela, bai, abiskabat, estatuaren zentzua hori eta parlamentarismoa ba, zinkatzen dela, ez? E, konstituzionek e, ez dio ematen izaera juridikoa e, konzehu itekiei eta orduan ma piskanaka ba badauz ba, dijoaz aldeko ba, guztietan ez eh e, bak e, kontsiguen oinarri ideologikoak eta ekonomikoak eh ba, zituen el komunalen zentsua e, lur lur jabego komunalak ma ba, piskanaka berari dijoaz e, dena estatuarentzat e, estatuak kudatzen du beraz herriaren botere hori ba desagertzen di joa, ideologiari dago kienez ere bai, erri espiritu ageroz eta ekamurritzagoa da, e, pertsona harteko elkarlaguntzea ere bai, meruntzi joa, ez individualismo baten untzi di joa, pixkanaka erritarra, diruaren baztertzea ere bai, ba, pixkanaka desagertzen di joa, kontsubominimoa, espiritu alditasunaren presentzia hori ere bai bera di joa, ez, ba, gizarte guztia di joa, ba, pixkanaka aldatzen, ba, bere, estruturaren anabera eta bueno, ba, ba aro liberala sartzen gaitu, parlamentarismoan. Eh, esan daiteke ba, kapitalismoaren printzipioa ja institutas institucionalizatzen direla, ez? Eta ba, hau garatzen junegindan, historia sozial eta gaur garateengoa gora gerera itzera narte. Mhm esatenuen justau egun hauetan 200 urte betetzen direla ba Kadizeko konstituzio horretaz beraz ezin gaia proposagoa ez hori da bai aftauma 2 2 Bizetxagira eta, enpertan doiak azkagu bat, alde batetik enkonstituzioaren berogarren urte horrena, eta Nafarroko e, inpozakitaren ba, e, bostogarren urte horrena ez. Baina, ba, konstituzioa hobeti hartu izan da, ba, zerbait positibo zela, baina benetan izan izan gizarteko ba, geruza potentean arteko inpozakitara bat, bai. Eta polita jarriko diguta urte bai, baina baina meraien funtsa oso, oso koestien da. Eta, bueno, ba politiko, esanai politikoaren arabera, politikoari dagokionez, batarrarena ba esan dela ba herriak duen autogobernu eta auro, autoeraketarako eh kapazitatea es herritarrak ba, bertan dirudatzen dute horien berein guruai aplikazioarekin baya, baya, filosofia hogatzen, dijo, ba filosofia hautatzen dijoa, jarraik izaten dijoa ez botera. Ba baio, lógicos batzar moduko instituzioa funtzionatu hori izateko bai izan bardu erabakitze e, e, puntu bakarra ez ez indago ez ez estatuat eta eta aurre eta aurre egun kapitalismak multo e, ba, tentuen merkatuaren, merkatuaren agintea. agimteaz horregatikan gaur egun aplikatu nahiko, nahiko ba denu batzar sistema asko ba antorakitza sistema bat bah, nahiko zaia egiten da e, eskatzen du posotasuneko irautza bat, ez. Mm -hmm. e, eta horrekin zantzen gira pizka bat gaur egungo horretzak e, politikarekin, ez, gaur egungo struktura politikoarekin. Pintela e, batzuk gotako ditut ere bai, bai, bai, konparatu alitzateko, bai, e, bat txarrata bai e, gaur egungoa. E, esan, bueno, ditzen zailo, ba, gobernu demokratiko kontemporan diren gaur egungo struktura politikoak bat bat bat bat bat ikan datoz, baren funtsa, independentsia gratik, ba aplikatu zen azkenean beraien politikasistema daren eradin horrekin ez, asortu zen nore bai, uzupantzea arguria, e, gara joietan ez ondemokraziak ontziratzen e, sistema ba bazekiten ba, ba ez zialagot demokratikoak, baina, baina bueno, e, beraien logika, horrezko e, ditzen sistemaren logika, honako hau zen pentsatzean, erritarrak kapazagoak bazudela erria gobernatzeko eta eta benetan ba herritar horiek ba benetan gobernarrak zintzuren ulertzeko gaitasuna dutenak, aurri aurrirritziak eta interes partikularreien guztiak ereko gehi direnak esan ber dela herria herria kudadtzen dutenak. Eta bueno, aurre egun ikusite begu ezera, ezera oso ez dela zer osodo batitzen oribai, gero herriari ematu zaion almera, batzen saio almena, almena eragapitzeko zein herritar capaz horiek naditzu zugi izateazuna zure kudeatzai ez, eta hor da hor ez, horregungo, demokrazio mm -hmm. Horrekin, e, di gauza lortu ziren alde batetikan, ba, erriaren autorak eta, erriakia erria autorak eta kapazitadea galtzen du. Ia, boi, ba kudeak eta sistema bat dago ez, guztiz berezia, ez dela, erritarren esku. Eta, et, no, ba, lortzen dena baitaren erritarrak, e, ez e, dukila resitzatzea, lan gehitu bat herriaren gudeaketan zentratzeko eta berez, ba, ba, ba, ekoizten zentratu duz beteke herritar hori, ez? E, ez duzertan sortu behar herriaren gudeaketan eta orduan duan, ba, ekoizten pasatzen duen boragilago hori da ba, politi, politika struktura honek duen e, industria eta kapitalismotik kanelikatzeko beharrori, ez? ba, resien multo eta gaur eguno iritsi gera ba, main punto esageratura no on merkatuak eta enpresa pribatuak diren e, ba, politika egituraren beharrak eta egin beharrak ba dituzten dituz Mm -hmm. Gero ehiadasenki ba, gizarteak kudeazererakoan osotasunean ba, batzarraren kontzeptua eta erabilera galduin dela baina egia daere bai, hainbat ba, mugimendu sozial eta politikoetan ba, barruan e, barnean dagoela idei hori ez, e, autogestioa eta batzarraren idei hori e, banaolaabait mantentzen dela egia. naiz esparru txikitan ez? Egia da egi bai, matzen dut da eta gehien bat zonalde hauetan ez? Zonalde hauetan filosofiari erindikan neutxi zentza jau, denbora luzez, eta eta ikusi daitezke bai erakunde asko, fintzi bat zelaten batzar bitartez, baina e, benetan herri baten kudak eta batzar bitartez e, zuntzi batzen duten herriako oso gutxi. dira mantentzen dira, mantentzen dira nafarroan eta Araban bat daude kontzer joiteki desende, Baina oso, oso, oso txikia gira ez. Baina egia mm. da mantendu, mantendu izan bai. Hemen beti, beti eutxin jau, eta hori nik amadozko bai. Bai, eta aia joera aurreran zean den horretara e, jutia eta ez e, kontrakora. Ba, bai, ba hortan gau ez, berez. E, ez takit guztun duguna hori da. Ba, benetan e, erabakitze prozesu horizontalak irekiak eta... Eta justoak ba, ba, oie direna, gertz, pertsona, ba, erabakitzeko almena ematen dion, ematen dion hori, ba, egia ba, hortan alitza gultzatzen saiatzen, eta, eta, karo, baiet, ba, haizu, erabakiak gure esku daudela eta benetan pertsona bateri bibintzatzen ematen dion hori dela, ez, kapazitade hori. Bueno, aurrera egingo dut, eta itzingo dut batzar batzart funtzionamendu dut, zariago, e, sartzeko piskazituazioan, ba, ul ikuseba batzarra nengo e, garaioietan funtzionatzen zuela giroa oso, oso garrantzitsua zela, ez. Nola batzar bat aurrera ematen zen e, bertan batzararen inguruan zegoen giroa eta eta eta, eta pentsamenduak eta ez oso, oso situazio eh ziren, e, anaitasunaren simbolo ziren, eh balore balore ondiak eskatzen zituen pertsuna Norbanako arengan ba sistema bat funtzionatu balitzateko ez. E, ba bat harra bere ez ba, tokiko antolamendu baterako baliok, balioko luke, baina gero ere bai ba, e, zure lekuotasun hori kutatza zain baita beste batzar bat, bat tokiko erlazioak ere bai ongo, ongo lirateke elkar e, laguntasunean ez. Horretarako, ba, lurraldetasun handiaoko e, beste batzar batzuk emagoetetik, ba, ba, baiarakoak, edo eskualdeka, edo. Eta hori, bozera maia bitartez egiten, egiten zuten e, bozera maia e, batzar bat batzatik, eta erabaki zenjun, eta bozera maia, bozera maia ez ordezkaria, horri harri delitu balut, bozera maia mezulari hutsa da informazioa, eta semetitzen duena batzarraren erabakiak, eh herritarrei eta herritarren justizioak ba batzarri ez. Eton lagascoalde komertzioak eta elkarlaguntza laguntza ba, orrera eramago dirateke ez. Baina hala ere ba batzarra mugatua da baita ez. ezta ez ez instituzio estudioa miragartza magiko bat bezik eta kompleko kompleko ei complexotasun nondia da eta neurritasune ez landu behar dan zen badia, zenbestela baskoa ba, esmaduratu daiteke ez eta eta benetan ba, ba oso antilproduktibo izan eramo bat eman arteko batzarreko jokabidea beti emunera jotzen diren eztabaidak ukitzera da e, zuzenean bilatzen dena ba ba era erabakitzea eztabaidatzea ezta eta erabakitzea ingoko ba zabaltasunetan gabe esku hartzea korregatik han, ba, oe, importantzia zuten ez, esku hartzea gutxiatzen ziren, zen, zen ba, oise, denbora galtzea, ba, etzan, etzan, bat ere, bilatzen. Eta, ba, ba, oise, ba, batza bat aurrera amateko, behar gauza bat, ba, talde pentsamendua garatu egitzea da ez, ba, norbanako bat izatea kapatza, ba, taldekoekin, erlazionatzea, eta eta guztiek batera helburu bat, era, e, buru bat e, konkretu bat e, solucionatzeko ba ba berdin pentsatzea da eta hori gaur egun ba batixkabaz aldua daukagun kontzientzamendua da ba daukago baina baina ezik, eta ez dago hortan oinarritua da, oso zentzurretaroso norbanako dela eta ba, importantea baita, eta importantea baitare taldearen koesioa taldea taldeagerozkako kohesioagoa eta maitagarriago izan berain artean, gozuko konfiantza gehiagoren komunitate batean, ba orduan bebirumean, norbanakoan eta ta sakrifikazio maila altuagoa dira ez eta hori da. Hori da bilatzen duena bat, batzar azar artez. Gaur egun, ba, indar politiko asko erakutsi nahi digute bater bat aurrera matea oso zaila dela, eh neurri neurri sartzen dela beti baina hori ez dagia, eh kasuak badira funtzionatzen dutenak eta eta benetan eta benetan ba aurreraeman daitezke, ez? E, baina hori. Baina batzuk ba, izena izena belderriatzen dira, ba egin, gaur egungo parlamentarismoan eta partitokorazio justifikatzeko horien bat. Ze azkeneko pintela batzuk pizote esate artekea ba, hausia importantea dela, ba, izi baten funtira medurako, ez, ba, lanketa pertsona lori, egin behar izatea, bakoitza bere barnean egin behar duena hor instituzio bat, aurrera amateko, ba, berri txukrietan, eta, eta zerotzeko horatariare bai lan, lan du litzateke entzuteko kapazitara begirunea bestearen Eta, bueno, ba, esan ba, kapazagerala ez, aurrera amateko eta benetan, joe, ba, Bera zituen zerbait dela ba, duntasuna eskura dakagula eta ablako instituzioak aurrera egiteko. Bueno, ba, ba, orte bertan utzeko du Bibliografia aurku aholko dizuet bat, naturaleza arrua dira, zintifazioan, feliosu odri eta norbaitek, ba, interesatu goberdin eta oso gai horiak urrena gaitu bagartauka, ez. Osongi, Ixenki, ba, mi esker gurean mm. egon izanagatik, eta horrengo bat arte. bai. Ososomik zure ondo pasa di Antxeta media.fo. Antxeta irratia, belaunaldi oroentzako komunikabideak. Hortxe beraz alzolan ekimeneko kidea... Batzarraren inguruan eta txingurri hotxaken jarraitzen duzue, antxeta, zintzilik eta txapa irratietan. Eta horrengo minutuetan, bago jarpsun irratiaren eskutik, bi astetik behin izaten dugun atala, sendabelaren inguruan aritzen zaizkigu, eta gaurkoan, azenorioa ekartzen digute. A tu coche me llama, manca episando valdos la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como manquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me su va tu coche, me llama episando valdos a la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Eta taka Osteguna dugu eta oste ostegunero bezala hemen oihartzun irratean, eh, dirindalan sendabelarrei buruzko atala Nekane Martinezena kaixo egunon. Egun on urtzi. Bueno, gaur zer karrizu? A ver. Gaur gauza aldaketatik bat ingo dugurtzi, gaur ah, ez dugu go gozendabela arretaz ah, Gauz... Gaur itzen goz dugu, etxian ditugun e, barazki bat edo, ez? E, pentsatut igual azena buruz pixka bat itzegitia ah, Bueno, hoi nik daki dointzat bistantzak ikusko oh, do. Bistantzak ona, yes. <laughs> baina nik uste dut orokorrian ezagutzen dugula, lotzen dugu azena joa bistakin, ez? baino bueno, bista eta baita ere urtzi larrua zala, ez? Baitare bi hoiekin, ez? Baino bueno, badi, ba, balio du gauza geiotako eta pixka bat igual eh oi komentatu, ez? Bueno, azenailoa. Bai, eh e, azena da kana da vitamina asko, ez? Eh betakarotenua da daitzen zaiona hori, ez? Orduan horregatikan lotzen dugu beti eh bai bistekin eta bai larruazalekin, ez? Mm. Baina azena joa baitare, e, oso ona da kanada baitare oso hona da diuretiko bezala. Eta igual e, oi, gutxiago ezaguna da, ez? E, baitare ezaguna da edo bali du e, anemia, anemia kasuetan, ez? Eta baitare erabiltzen da asko e, erredura kasuetan. Bai erredura, bai guzkiko erredura denean, edo baitare denean erredura e, suakin edo erretzen gehanian, ez? Eta horretien duguna da, e, azenaio hartu eta egin dugu raliatu. E, gordin ikan bada ere, eh? Azenaio egin dugu raliatu eta raliatura hori aplikatzen dugu zuzenian e, erredura dugun tokian, ez? Eta horrekin godi guna da, pixka bat, e, lasaitu, e, mina, mina lasaitu eta erredura hori lagunduko digu e, sendatzen, ez? E, Xantzatu turtze hori indezakigu bai erredura suana edo bai erredura e, eguzkiana dugunean, eh? Baita ere hona da, e, azena joa gibelantzako. Eh? E, biten digu, e, bueno, gibela garbitzeko, ez? Uh -huh. Laguntu, lagunduko digu gibela garbitzen. Hor gertatzen da beti esaten duguna, gukezin duguna da e, azena joa jaten egon gibela garbitzeko eta gero bestaileka batetik. Ja, hori ne, zeh, askotan, hori da bezala ez, kaf, e, zeh, sakarina eta azukre bezala. Askotan, bai, ema da zuzea kafetxo e, ka, kafe bat sakarinakin, eta geho, bollua bat. Bollua, napolitana. O, benarakoa, <laughs> baina <laughs> horrekin ez daka, zeh. Bai, bai, esaka, bai, bai ba, kasua guetan, bai, normalian, e, jo, esaten dugunean ezarbatxe garbitzu dugula edo, saiatu bortuguna da e, kompleto egiten, e, saiatu batetikan sendatu eta bestetikan e, ondatu. Ekero, e, e, normalean, e, azenaioa jaten dugu e, egosita, ez, baina azenaioa jandateke e, ba, ba, vaporean eta vaporean e, onagoa da, zapore ez duen beste zapore galtzen, zezuk egosita jartzen zunean, zapore asko galtzen du, vaporean ez duen beste zapore galtzen, Eta ez dago igualolako itxura, eh? baina oso goxua gelditzen da. Eta, eta gero, eh, Azenaioekin egintatzekoenak dia baita ere zukuak, ez? Bai. Ordun, eh, orokorrian baita ere zuku errasena edo zuku oihkoena guretzako da e, Aznaranjakien hasten dugu eta eta ba, ba, nik itxian leno, eh. Honez. Bai. Sagarrakin. Daiz? Sagarrakin hasten zenuk, bai. ez? Ta sona. Bai. Eta, bueno, innik e, ekarri ditut pixka bat, e, zenbait e, konbinaketa edo, balillo dutena zenbait gaixotasun edo, bueno, hor e, enasten badugu azena jua eta apiua, yes? bila nastutzen badugu, balilloko digu e, reuma, reuma kasuetan eta nerbilo arazoetan, ez? Lagunduko digu, pixka bat, karo, e, kontu nartu behar dugu... E, Milagrorik ez dela, hartzen badu gazenaio eta apiozumu bat ez dugu pentsatu ergoi, jas, ta zait, ez, ez? Kauzak eh, ondo ondo ulertu Balia zaitu. Balia garrila Oida, oso ondo urtsi, itz politia eta itz egokia botan nazu urtsi. <laughs> e, azakin nastutzen badugu, ba, esteetako arazotan eta izetan eta eh, lagungarrila izango zaigu, ez? Erremolatxekin nastutzen badugu, bareioko zaigu eh, anemia kasuetan... Eh, lehorrak gaudenian ez eta e, artrosis eta olako arazotan. Eh, espindakekin hasten badugu balioko dugu baitare e, lehorrak gaudenian, eh kaka zien dugunean egin. Eta pepinoekin astutzen baldin badugu, balioko saigu eh reumatismo arazotan eta pixa gut zitzen dugunean eh lagunduko dugu e, pixa, pixa egiten. Uh -huh. Etoi, keiner nun piska bat aldatu eta karri eta hola igual urtzi uztema nazubentsat 23 astetan eingo dugu hola. Etxean ditugun zenbait barazki ekarri eta eta eka hoeiek eta igual eman, eh, buruz beste esplikazio bat, ez? Beste erabilpen bat eman etxean ditugun zenbait barazki buruz. Bai, ez, askotan ez dakigu, ez. Hor txugu, erabiltzen txugu, minio bai. ez dakigu... Bai, edo beti irematen joko erabilpen ez beti irematen du azena joa jateko, eta gui, posa gillan, e, momento batien erretzen gehiagia, haizei jendut ez, jode ba, azena joa itxian normalian badago ba, jendut kataplasma bat eta eta automatiko gijartzen dut gainean ez? Eta pixka bat, bueno, e, igual, hemen ere urtzi hartalek jendi beste erabilpen bat ematen dio. Deitzia, Eskatuko jogu ba. jendari deitzia baitar, ez? Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako eman Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak <lunyark> Boa, emantxe, amaitzen zaigu txingurri hotxak onen denbora. Espero du gustora ibil izaretela gurekin. Eta amaitzeko, Joseba irazokirekin usten zaituztegu. Le bonheur, ezenp. Aio? Le bonheur ezenp, zan. Le bonheur ezenp, zan. La bonheur est simple ça Le bonheur est simple ça Chaque mâle sauvage mâle sauvage Lutilla va tardo a tard Con ona maiarene vuelta buhelta le bonne est sainte ça le bonne est sainte ça le bonne est sainte ça le bonne est sainte ça l'archontropa ego altera Rebat ainarrean gordian, eta onjo batzuk bentilaren okari, okari. nagirbait ume txoroak sakeleta eta talla curva xaigakha zure bidera bidera oner esa saplana oner